31. A véletlen úgy hozta, hogy a 2017-es Invictus Games-t Torontóban rendeztük meg. Mondhatni, megtő szomszédságában. Így döntött a palota, így ez tökéletes alkalom az első hivatalos nyilvános programunkhoz. Meg egy kicsit ideges volt, én is. De nem volt más választásunk. Meg kell lépnünk, mondtuk. Elég sokáig rejtőzködtünk a világ elől, ráadásul ez lenne a legjobban kontrollált, legkiszámíthatóbb környezet mindközül. És mindenek előtt, ha egyszer nyilvánosan rendezvúzunk, akkor talán csökkenne a fejünkre kitűzött lesifotós vérdíj, ami akkoriban százezer font körül mozgott. Igyekeztünk a lehető legnormálisabban csinálni mindent. Az első sorból néztük a kerekes székesteniszt, a játékra, és a jó ügyre koncentráltunk, nem törődve a kamerák zümmögésével. Sikerült jól éreznünk magunkat, sikerült néhány viccet elsütnünk, néhány mellettünk ülő új-zélandival, és a másnap megjelenő fotósak aranyosak voltak, bár a brit sajtóban többen is lehorták meget, amiért szakadt farmert viselt. Senki sem említette, hogy minden egyes ruhadarabot, amit csak felvett, Alapos sarkú cipőtől a gombos ingig a palota előzetes jóváhagyásával viselt. És a senki alatt azt értem, hogy senki a palotából. Sokat számított volna akár csak egyetlen nyilatkozat is azon a héten megvédelmében.